Meie mehed, ma olen ikka Seda tead! Kalavest peab kala kinni kala ka panu, ja kalaga panu. Ole jaa, lase lahti! Ma täidan selle soovi. Kalavimaks noh. kuulet, et minu oma ei olegi vaja täita. Et vata, hommikul tuleb kapten sina silla peale. Täida tema soov ära. Et siis on nagu kõik, et rohkem pole ju vaja. Ma lasen selle lahti. Ommikul tulebki kapten sadama silla peale. Vaata pööli, ringuta nii kena oviket et lööda, kui kas või mulle p***? <laughs>